Згодом мені про все пояснив Олексій, який ставився до мене, як до молодшого брата. Коли мама з сестрами почали копати грядки, він теж у вільні хвилини брав лопату і, поплювавши на руки, починав копати. Мати зворушена дивилась, як він заглиблював заступ по самий держак і, легко піднявши на руках масну землю, вивертав її, наче й справді все життя той й робив, що копав городи. Коли Мама встановила в хаті верстат і почала ткати полотна. Олексій часом підсідав до неї, розпитував, що й до чого, цікавився, як накручують навій, що таке ритки, начиння, любувався, як мати вправно орудує ногами на підніжках, кидаючи руками то в один, то в другий бік човник з цілкою ниток. «І навіщо вона тебе, Алеша, не мужське це діло?» Політрук лише посміхався, і в великих голубих очах його світилась ледве вловима лукавинка. Якось він підсів до мене, взяв з моїх рук величезний клубок і почав швидко мотати з метушки півмітка. Сюрчала міцна нитка в дерев'янім юрку, швидко крутилась метушка, мов карусель, і коники, що тримали на собі пряжу, кружляли раз по раз, від швидкого обертання. Ну я, Льоша, дивувалась мати, на всі руки майстер. Та згодом матері довелося дивуватись ще більше. Одного разу вона залишила верстат і пішла поратись по господарству, покидала поросяті, загнала кочку з маленькими курчатами в сіни. А що її в хаті хтось стукає лядою. Хто б це міг бути? Може, старша дочка? Так її ж не було вдома. Відчиняє двері й очам не вірить, сидить за верстатом Олексій іче полотно. Та так вправно орудує човником, виграє босими ногами на підніжках, що мама моя аж руками поли вдарила. Хто, хто, а вона, ткаля, знала в тім толок. Альош, синочку, як же ти так відразу навчився? Посміхнувся, і за верстата наш дивний постоялець та й каже, «А я, матінко, з десяти років коло верстата, ткач я. Тільки у нас на фабриці в Іваново-Вознесенську трохи не такі верстати. І ткали ми там не полотно, а мануфактуру. Моя мама все життя була ткалею. Від неї і я навчився. Ви пробачте мені, що я самоправно за верстат поліз». Потягло до звичної роботи. Був з тобою, синку, За що ж тут звиняти, Коли тчеш ти, не згірши мене? Золотів тебе руки, Альоша. Знову посміхнувся Олексій. Човник то сюди, то туди посилає, А лядає все стук та стук. Ноги босі на підніжках витанцьовують, А чоботи стоять біля лави Поруділі солдатські. Я сидів біля комена, з клубочком у руці і дивись на політ рука. Сонце з причелкового вікна впало на плоскінну білясту основу, Росеву голову незвичайного ткача, волосся якого збивалося з кольором золотої пряжі. Отаким От він мені запам'ятався на все життя цей диовижний майстер з далекого невідомого мені раніше міста. «От закінчимо воювати, матінко», – заговорив політрук, притримавши рукою ляду. «Пустимо ткацькі фабрики, збудуємо нові, стільки випускатимемо матерії, що для всіх вистачить. Годі мужикам ходити в полотняному та лаптях. Не будете і ви за цим верстатом вистукувати дев'ятку та семірку. Не берете крамного дітям в державному магазині». «Я ще ніколи крамного не носив», – озвався я несміливо від комена. «Будеш носити телесику», – вибираючись за верстата, сказав Льоша Політрук. «Всі будуть, бо життя стане іншим. Не на панів, а на себе робитиме народ. За цей війна йде по всій нашій землі. Останніх ворогів доб'ємо, і тоді обома руками за працю». В Олексіїві нашому заговорив Політрук. Не раз доводилось мені бачити його серед бійців. Вони сиділи здебільшого на землі в тіні дерев, засереджені строгі, а він стояв у тому солдатському колі без картоза, світловок і русоволосий і гаряче говорив, ніби мріяв у голос разом із замислими бійцями. «Червона армія добиває ворогів на Далекому Сході. Скоро буде розгромлена махна, а ми з вами...» Доб'ємо тутешніх отаманів і отаманчиків, Що розплодились за війну по лісах, мов гриби поганці. Доб'ємо й край війні. До молотів і серпів візьмуться наші трудові руки. Задихають заводи, фабрики, Заколосяться врожаями вільні поля від краю до краю. Яке життя настане, товариші!» Сільські хлопчаки, сівшись неподалік від червоноармійців, Що зібрались на політ годину, Слухали політрука, забувши про все на світі. Від політрука мені доводилось чути найдивовижніше. Бувало сидить він на полу біля комена, мотає на клубок пряжу з метушки і тихо розповідає про книжки, які колись читав. Це було ще краще заказку. Тут не було відьом, змії і від драконів, а звичайні люди – Такі, як і я, в нашому селі, але сильні духом, відважні, вони сміливо виступали проти панства лихого за правду народну, і часто їх хапали жандарми, кидали в тюрми, засилали в Сибір, а то й вішали на Шибеницях. Закували його гора жандарми в залізні пута та й погнали етапом з такими ж каторжниками, як він, на Сибір. Далека і страшна туди дорога. Мало не півроку треба йти, натираючи залізом тіло до кісток, зрошуючи шлях робочою кров'ю. Неквапно й тихо, бувало, говорить Альоша, дивлячись у вікно. А мені здається, ніби він вичитує по пам'яті з книги, яку давно сам колись читав. Слухаючи його, принишкнуть сестри за плятками. Зупинять колеса, поклавши руки на тогі цівки. Перестає стукати лядею і мама, даючи ніби порвалася снова, і перебирає руками в начинні. А Альоша говорить, «А через місяць після прибуття на каторгу втік коваль Єгори заслання, та й подався знову неуловимий до рідного міста, щоб підняти товаришів своїх проти царя й панів». За три рази ловили його жандарми, і три рази він тікав із Сибіру. Справді богатирську силу мав чоловік і залізну волю. І текла далі тиха розповідь про те, як настала революція, як простий коваль зорганізував робітничий озброєний загін і повів його в Москву на допомогу повстанцям.